ondia da, oez, gure entzat, egia zan oso pozik gaude, urte oso aramagulanen oloko gauza gertatzeko, es? jendearekin, afizioarekin, gure txen, sopabat irabaztea, e, ilusio askorekin jokatu deu e, lehiak eta zehar, eta bueno, iritsu diaguna, oez, uste polita gaur izuratu behar deula, gero, ba, bueno, urrengo, urrengo gero asko geratzaigu, ez, horrendikam, baina gorkoa gaur izuratu behar ez. Ba, eusopozik, Baina gutxo batera lehortu dugu hemen etxean zaia zen partioa, nahiz eta emaitza ona ekarri gandik, ba, bueno, partioa zaia zen, baina bueno, azkenean irazka lehortugu, hemen etxean, jende guztiak in, eta egitezen, ba, bueno, nire ustez, ba, historien dugu, eta sortu duk noren berrioreko bat izabazidegu, eta baina bueno, ezkaintza jende guztiai, e, arrera oso egonda ta, hori ba, da zelaian, hori eskertzeko da. Agineke ba, no bueno, ez fisak esto faltako, hemen, finalean eta jende asko etorrias, asko, asko telaia beterik, osakoso pontei galde utzetati. Ba gaizka Saizar, ehzuk ere baituzu urte batzuk fodolean, baina Herri unionekin kopa tira baztea, gauza hondia gara bai, eh? Ba, hai, bai, bai, egia san, egia san eh temporada polita bueno, centenario urtean la premio ha beramata, sari pues, polita gara bai, jugadorentzako ta bai clubantzako ere bai.